morgen og velkommen til ugen sidste udgave af Jørgen Vester I dag starter vi med at høre om tech Alibaba, der havde en hård dag på markedet i går. Og så skal vi et smut forbi den længe ventede recession, der stadig hænger over vores hoveder og venter på at sætte i gang. Til sidst tager vi også et hurtigt kig på endnu en fejl ved de omdiskuterede ejendomsvurderinger, der kan ende med en ekstra regning til boligejere. Du lytter til Jørgen Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Den kinesiske teknikant Alibaba havde modvendt på børsen i New York torsdag, da den dykkede over 9 procent. Det var også aktiens største fald i over et år. Det skete på baggrund af en eskalering i kampen om teknologisk dominans mellem USA og Kina, hvilket har fået Alibaba til at droppe deres plan om at børsnotere selskabets cloud afdeling ifølge Bloomberg News. Det skyldes blandt andet at det er blevet sværere for Alibaba at få fingre i de avancerede mikrochips, der skal bruges til de avancerede computere, der driver deres cloud-tjenester. Da Biden-administrationen har sat begrænsninger på, ekspor på eksport af lige præcis disse mikrochips. Omstændighederne har ændret sig, lyder det fra bestyrelsesformand i Alibaba, Joseph Tai, i et opkald. Virksomheden skal nu fokusere på at levere indtjening til at foretage investeringer for at udvikle en fuld forretning baseret på et stort netværk og højt skaleret infrastruktur i den AI-drevne verden, forklarer han. En økonomisk nedtur i form af en recession truer stadig forud, når forbrugere og selskaber i det nye år skal refinansiere lån til en højere rente. Sådan lyder det fra sampaktionsaktieschæb Philip Jagt, der vurderer, at selskabernes og forbrugernes mange penge på kistebunden indtil videre har holdt recessionen på afstand. Det skriver børsen. Det bliver en strangulering af råderummet og forbruget, der kommer til at udløse recessionen. Men det foregår nærmest i slow motion i forhold til, hvad vi har oplevet før under f.eks. coronakrisen eller finanskrisen, hvor reaktionerne opstod mere pludseligt, lyder det fra aktiechefen. CBS-professor Jesper Rangved vurderer overfor Avisen, at der er 50 risiko for, at vi får en recession. Fejlene ved de forløbige 2022 ejendomsvurderinger bliver ved med at vælte ind, og nu kan finansløfte sløre for endnu et problem. 10.000 vis af boligejere står nemlig med al sandsynlighed til at blive ramt af en ekstra regning, fordi myndighederne ikke kan finde ud af at vurdere, deres boliger korrekt. De nye forløbige vurderinger er fyldt med fejl, og for nogle boligejere betyder det, at deres vurdering er for lav, og at de så kommer til at betale for lidt i boligskatter. Men det får de ikke bare lov til at komme afsted med. De skal nemlig efterbetale den manglende skat, når de endelige vurderinger kommer senere, men udover over skatten vil de også blive opkrævet renter af den skat, de ikke har betalt. Og det er et retssikkerhedsmæssigt problem, og næppe juridisk holdbart vurderer flere eksperter til finans. Blandt andet Michael Døtje, der er professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, siger, Her den er foreløbige vurderinger, som er et udkast grundlag for rentetilskrivninger. Men rentebetalinger skal stå på skuldrene af en egentlig og formel afgørelse, Så det er et problem i forhold til juraen. Meget tyder på, at det ikke er holdbart rent juridisk. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husker du som altid kan følge nyhederne på jordinvestor.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.